Джим Бутчер. Цикл «Досьє Дрездена». Книга перша. Штормовий фронт. Посилання на оригінал буде в описі під відео. Переклав та зачитав Костянтин Шарков з надією, що колись прочитаю повну книгу українською. Листаноша підійшов до дверей мого офісу на півгодини раніше, ніж зазвичай. І звучав він не так. Його кроки здавались більш важчими, бадьорами, і він насвистував. Новенький. Він свистів дорогою до дверей кабінету, потім намить замовк, потім засміявся. А потім він постукав. Я здригнувся. Пошту зазвичай кидають мені в щілину, якщо, звісно, вона не замовна а я отримую невелику кількість замовних листів. І це ніколи не буває хорошою новиною. Я підвівся з офісного крісла і відчинив двері. Новий листоноша був схожий на баскетбольного м'яча з руками й ногами й засмаглою лисиною. Він стояв посміхаючись і читав табличку на склі дверей. Він глянув на мене і вказав великим пальцем на скло кабінету. «Ви так жартуєте, правда?» Я прочитав табличку, час від часу мені її змінюють, і похитав головою. «Ні, я так серйозно. Можна отримати пошту?» «Отже, це, типу, вечірки, шоу, тощо?» Він глянув повз мене, ніби очікував побачити білого тигра чи, можливо, якихось напівоголених асистенток, танцюючих в моєму однокімнатному кабінеті. Я зітхнув, не маючи настрою шуткувати, і потягнувся до листа, який листоноша тримав у руці. Ні, нічого подібного. Я не влаштовую вечірок. Він тримався за пошту, з цікавістю схиливши голову. А що тоді? Якась ворожнеча? Таро, кришталеві кулі та інше? Ні, я не екстрасенс. Я смикнув за листа. А листоноша міцно вхопився за нього. «То хто ж ти такий?» «Що написано на дверній табличці?» «Тут написано «Гаррі Дрезден, чаклун». «І це я». «Справжній чаклун?» Спитав він, усміхаючись, ніби я щойно дозволив йому пожартувати. «Типу чари та зілля, демони і пристрій, слабкий, проте швидкий на гнів?» «Не настільки слабкий!» Я хутко вирвав лист із рук і багатозначно подивився на його планшет. «Можна підтвердити отримання, будь ласка!» Посмішка нового листа ноші зникла, змінившись на похмурий погляд. Він передав мені планшет, щоб отримати підпис про отримання листа. Ще одне повідомлення від мого орендодавця. І сказав, «Ти божевільний, ось ти хто!» Він забрав планшет назад і додав. «Гарного дня, сир!» Я спостерігав, як він йде. Як типово. Про бурмотів я і зачинив двері. Мене звати Гаррі Блекстоун Коперфілд Дрезден. Чаруйте ім'ям на свій страх і ризик. Я Чаклун, що працює в офісі в центрі Чикаго. Наскільки відомо, я єдиний відкрито практикуючий професійний чарівник Україні. Ви можете знайти мене на жовтих сторінках у розділі «Чарівники». Вірте чи ні, я там один. Моє оголошення виглядає так. Гаррі Дрезден, чарівник. Пошук загублених речей, паранормальні розслідування. Консультації, поради, розумні тарифи. Жодних любовних зіл, нескінченних гаманців, Вечірок чи інших розваг. Ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки людей дзвонять мені, щоб запитати, чи все це серйозно. Але якби ви бачили те, що бачив я, якби ви знали половину того, що я знав, ви б дивувалися, якби хтось міг не подумати, що я серйозно. Наприкінці ХХ століття і на початку нового тисячоліття стався ренесанс суспільної обізнаності про паранормальне. Екстрасенси, привиди, вампіри, що завгодно. Люди все ще не сприймали їх всерйоз, але все те, що наука обіцяла нам у діафільмах і чорнобілому кіно, яке показували в початкових школах та середніх класах, не збулося. Хвороби – все ще проблема. Голод – все ще проблема. Насильство, злочинність і війни – все ще були проблемами. Незважаючи на розвиток технологій, все змінилося не так, як всі сподівались та думали. Наука, найбільша релігія 20-го століття, була дещо заплямована зображеннями вибухаючих космічних кораблів, дивних немовлят і поколінням повних самовдоволених американців, які дозволили телевізору виховувати своїх дітей. Люди щось шукали. Я думаю, вони просто не знали, що... І хоча вони знову почали відкривати очі на світ магії та, та таємниць, які були з ними весь цей час, та все одно вони думали, що я, мабуть, якийсь жарт. Врешті-решт це був поганий місяць. Насправді це була погана пара місяців. Орендну плату за лютий я не заплачу навіть в березні. Хоча, здається, що це триватиме ще довше, якщо в мене не буде роботи. Остання робота була минулого тижня, коли я поїхав до Бренсона, штат Міссурі, щоб дослідити будинок, кантрі співака, де ймовірно жили привиди. Як виявилося, не жили. Клієнт не був задоволений цією відповіддю і був ще менш задоволений, коли я запропонував йому припинити вживання будь-яких одурманюючих речовин і спробувати трохи потренуватися, поспати і перевірити, чи не допоможе це більше, ніж екзорцизм. Я отримав витрати на дорогу плюс годинну оплату і пішов, відчуваючи, що зробив чесну, справедливу, але непрактичну річ». Пізніше я дізнався, що він найняв сором'язливого екстрасенса, щоб той прийшов і здійснив церемонію з великою кількістю пахощів і чорного світла. Ох вже ці люди! Я закінчив читати книгу в м'якій обкладинці і кинув її в коробку «Закінчено». З одного боку мого столу в картонній коробці лежала купа прочитаних і викинутих книжок з погнутими корінцями та понівеченими сторінками. Я страшенно тяжів за книгами і саме дивився на купу непрочитаних, обмірковуючи, яку почати наступну, ну, враховуючи, що у мене не було справжньої роботи, коли телефон задзвонив. Я подивився на це дещо з обережністю. Ми, чарівники, чудово вміємо дивитись з обережністю. Я підняв слухавку після третього дзвінка, коли вирішив, що точно вже не буду здаватись нетерплячим, і промовив. Дрезден. Ой, це <кхм> Гаррі Дрезден? Чарівник? Тон був вибачливим, ніби співрозмовниця страшенно боялася образити мене. Ні, подумав я. Це Гаррі Дрезден, жартівник. Чарівник Гаррі поверхом нижче. Постійно бурчати – це привілей чарівників. Однак це не є привілеєм позаштатних консультантів, які затримують оренду. Тому, замість того, щоб сказати щось розумне, я відповів у слухавку. Так, пані, чим я можу бути корисним? Я... <кхм> я не впевнена. Я дещо загубила, і думаю, можливо, ви могли б мені допомогти. Пошук втрачених речей – це моя спеціалізація, сказав я. То що треба знайти? Мого чоловіка. Після довгої нервової паузи сказала вона. У неї був трохи хрипкий голос черлідерки, яка відпрацювала на довгому турнірі. Але в ньому чулось достатньо років, щоб вважати мою співрозмовницю достатньо дорослою. Мої брови піднялися. «Пані, я зовсім не спеціаліст із зниклих безвісти. Ви зверталися до поліції чи до приватного детектива?» «Ні», – швидко сказала вона. «У них не вийде, тобто я не зверталася». «Боже, це все так складно?» «Це не те, про що можна говорити по телефону». «Вибачте, що змарнувала ваш час, містер Дрезден». «Почекайте!» Швидко сказав я. «Вибачте, ви не сказали свого імені». Знову настала нервова пауза, наче вона перевіряла аркуш записів перш ніж відповісти. «Звіть мене Монікою. Люди, які мало знають про чарівників, не люблять називати свої імена. Вони переконані, що якщо назвуть чаклуну своє ім'я з власних вуст, воно може бути використано проти них. Чесно кажучи, я повинен визнати, що в цьому вони мають рацію. Зараз треба бути максимально ввічливим і невинним. Вона збиралася покласти трубку через чисту нерішучість. А мені потрібна робота. Напевне, я міг би знайти чоловіка, якби над цим попрацював. «Добре, Моніка!» – сказав я, намагаючись звучати як умога мелодійно і дружньо. «Якщо ви вважаєте, що ця ситуація має делікатний характер, можливо, ви зможете прийти до мене в офіс і поговорити. Якщо виявиться, що я можу допомогти вам, я це зроблю. А якщо ні, то зможу направити вас до того, хто, на мою думку, впорається краще». Я сціпив зуби і вдав, що посміхаюся. Безкоштовно! Мабуть, все зробила безкоштовність. Моніка погодилась прийти в офіс через годину. Таким чином зустрінемось приблизно о 2.30. Тож буде достатньо часу, щоби вийти, пообідати, а потім повернутися в офіс, щоб зустрітися з нею. Після того, як я поклав слухавку, телефон майже миттєво задзвонив знову. Це змусило мене підстрибнути. Я вирічився на нього, бо не довіряю електроніці. Все виготовлене після 40-х років викликає підозру і мені не дуже подобається. Що б там не було – автомобілі, радіоприймачі, телефони, телевізори, відеомагнітофони – жодна річ, здається, не функціонує як слід поруч зі мною. Я навіть не люблю користуватися авторучками. Я відповів на дзвінок з тим самим удаваним підбадьоренням, яке використовував для моніки, знайдіть мого чоловіка. Це Дрезден. Чим можу вам допомогти? Гаррі, ти мені потрібен у Медісон через десять хвилин. Будеш там. Голос на тому кінці також був жіночий, холодний, жвавий, діловий. Ой, лейтенант Мерфі. вигукнув я цукровим голосом. Мені теж приємно почути вас. «Довгенько ви мені не дзвонили? О, у мене все добре. А як ваша родина?» «Не зараз, Гаррі. У мене тут кілька тіл, і мені потрібно, щоб ти тут продивився все як слід». Я відразу про протверезів. Керін Мерфі була директором відділу спеціальних розслідувань у центрі Чикаго, де-факто призначеним комісаром для розслідування будь-яких злочинів, які називаються «незвичайними». Напади вампірів, мародерство тролів і викритення дітей-феями просто не вписувалося в порожні місця в поліцейських звітах. Але в той же час на людей нападали, немовлят викрадали, майно нищили. І хтось мав з цим розбиратися. У Чикагота, в передмісті, цією людиною була Керін Мерфі. Я був її ходячою бібліотекою надприроднього, платним консультантом поліцейського управління. Мерфі говорила зі злістю. Голос був грубим, речення лаконічними. «Два тіла? Дві смерті за невідомих обставин? Нічого подібного я для неї раніше не робив». «Ти де?» – запитав я. «Готель Медісон на 10-й вулиці, 7-й поверх». «Це 15 хвилин ходу від мого офісу», – сказав я. «Отже, ти можеш тут бути через 15 хвилин, добре». Я подивився на годинник. Я подивився на годинник. Моніка без прізвища прийде трохи більше, ніж через 45 хвилин. Я тут типу призначив зустріч. Дрезден, у мене тут типу є пара трупів без доказів і підозрюваних, і вбивця, який гуляє навколо. Твоя зустріч почекає. В мені щось спалахнуло. Таке трапляється час від часу. Насправді не почекає, сказав я. «Але я тобі отчо скажу. Я прийду, продивлюсь все і повернусь вчасно». «Ти вже обідав?» – запитала вона. «Що?» – Мерфі повторила запитання. «Ні», – відповів я. «І не треба». Після паузи вона знову заговорила, і її слова начебто стали якогось зеленуватого відтінку. «Все погано». «Про який вид погано ми тут говоримо, Мерф?» Її голос знову став м'якшим, і це налякало мене більш, ніж будь-які зображення крові чи насильницької смерті. Мерфі була реально крутою жінкою і пишалася тим, що ніколи не показувала слабкості. «Все погано, Гаррі. Будь ласка, не зволікай». Відділу спеціальних злочинів дуже кортить потрапити сюди, і я знаю, що тобі не подобається, коли люди торкаються місця події перш ніж ти на неї подивився. "Вже в дорозі", відповів я їй, стоячи й натягуючи куртку. "Сьомий поверх", нагадала вона мені. "Побачимось. Добре". Дзвінок завершився. Я вимкнув світло в кабінеті, Вийшов із дверей і замкнув за собою, нахмурившись. Я не був упевнений, скільки часу знадобиться, щоб дослідити місце події Мерфі, і не хотів пропустити розмову з Монікою, не задавай мені питань. Тож я знову відчинив двері, дістав аркуш паперу і написав. Ненадовго вийшов, повернусь на зустріч о 2.30. Дрезден. Зробивши це я підійшов до сходів і почав спускатися. Я не часто користуюся ліфтом, хоча офіси на п'ятому поверсі. Як я вже казав, я не довіряю машинам. Вони завжди зриваються на мене саме тоді, коли це потрібно найменш. Крім того, якби я був кимось, хто використовує магію, щоб убити двох людей водночас, і я не хотів би бути спійманим, то переконався б, що усунув єдиного практикуючого чарівника, якого поліцейське управління тримало на зарплаті. Тож, мені подобалися шанси виживання на сходах набагато більше, ніж у тісному ліфті. Параноя? Мабуть. Але те, що ти параноїк, не означає, що немає невидимого демона, який збирається з'їсти тобі обличчя. Кінець першої глави Дякую вам за прослуховування. І про всяк випадок скажу, що всю книгу я перекладати та озвучувати не буду. Тому що в мене немає для цього достатнього досвіду та немає достатньо часу. Максимум, на що я буду спроможний, це перекладати глави та оповідання, які є у вільному доступі. Я взагалі маю сумнів, що до цього моменту хтось дослухає про те, все одно попрошу... Поставити вподобайку, підписатися, та, можливо, написати у коментарі, які книги ви взалюбки почитали українською. Що ж, бувайте!